Bajo aldako, kaixo? kaixo beno, ba, urtero bezala, dagoita bat garren urtez, e, bueno, ba, sagardo eguna irun honen, elburu, ba, berezi batekin beti, baina hain e, zuzen ere, elkarten, elkarte el gastornemiko, kultur eta euskal gintzako elkarten e, sustengo arekin, ez da? Bai, urtero bezala elkartzen geha, milera batek egiten dugu, kurpilki rola, eta urtene, pues, han egun dugera amar-amabi elkarte eta denak, denak bat ian, pues, aurreazitzeko Garnando de la era que zandun bezela, pues bueno, Bolivia, Koro, aiken laguntza behar dutela eta gubemen, pues bueno. guzti egiten dugu, bine horrekin bueno, zaituko dugu aurrea. Bai, ahipatu gute egun bat bolondrez zabetela guztira, alka artean, ezta? Ba, zuen lana ematen, azken batean, zer da egitemu zuena berez. Ah, behue, pues, egun berian, zagardun egun berian ja doiçu tigar sitzengera ja, pues, prestatzen, 40 tortilla egiten du ulkarte bakotsak. Choiçak e, eosten eta gero pues arratzaldea, pues ja la bakotsak gure gure lekua, burdani biakoman parantzan eta hasitzen gara, gero banatzen, sagardua manatzen eta uhum. arratzarte Egun guztiak or pasatzen dugu. E, laguntza mateaz gain pentsatzen dut ere piskat herriari eta zumardiari, plazari e, bizia emateko aitzaki ere badela, ez? Bai, bai, hortan orden bi urte izan dugu, noen <gülüyor> gotxiberakor zergatik hamitzen Santiago kaleat hoien, omen obrako zagoester eta ezago posible horregikia. Mio, baina urdanbiako enparantzak hartu duen itxura dotoria da eta orden horri jarraitu behar dut eta eman behar dugu pues bizitza Honke,ez honekin pues beste, beste alarde aldiakin, beste gauza batzukin,ez pues bestekor bueno, prestatu eta hortako beti, ez pues be behar da jedia. behar da jedia.eta ogainarte bueno, ez daga kejaik eman behar, Bio beti ibiltzen di,ez... Bate beste inatzetik, gaitzu, etorko zera, zure bai, ta, eta, bueno, mio, ez da, ez dago problema, horten ez dago problema. Berbada elkarte egintzen gaur egun ere, e, deialde egin mertzailo elkarte horietako jende gaztiari, ez? Ba, e, ba, Bela unaldialdak eta bat ere beharrezkoa delako, ba, ez? Eh? Ba, ba, bai, bai, bai, bai, bai, ban badakigu gaztiak, ez da, bere lana badute eta lanak eztuna aidabilaka eta beti demora, pues, zailagoa izaten du, pues, gauza otan launtzeko bineo. Egun berian, pues, azaltzen eta haikire, ezkerrek eman berdiko, ba. Zagardo gunean, lau mila Zagardo botilla, prest izango bira, pintxoak, eta bar, plaza, baina, urdani plaza inguruko tabernari eire, deialdi bat egin diezu, zuk ezpreski prentxaurakoan, gaurkoan. Piskat bat, bat egin dezaten, edo... Ba, jo, ben, azitzen egin, Zagardo nun nau, egon du ginen, tabernako... No si yakintas galdetu genio, no, ta ta undu galdetu genio, una laguntza, laguntza, izango zuten eta bueno, por pues, bares. Biru urteor aitzu ziren laguntzen eta gero batekez ez, Bai, ikusten zen laborando te, porondo egiteko amidik egikiko bino la jazduor, Biroiru urte la jatxugu, lehen zanunten bezala, Santiago Kalea Joan ginen, eta, bueno, ara Joan ta hemen aldetzia ez dago ondo, bino Horten berriz ere hasiko gera eta uh -huh. dagoztela prez, ergatik gana naiz. Bai. Izan ere, da bera ientzako ez? Zalako egun batero. Claro, claro. <risa> oh, eh, or, goizetik hor taberna kriston genia ezaten da, arratzaldian eba eta, bueno, pues... E... Ben borondatez, ateo erkelukue, holoko gauzatan zertako den gainera, eta bineo, mm. gorgor xamarrak gera hemen, gorgor xamarrak, <laughs> emateko, hartzeko bai dena prest. Hugu <laughs> daga, <girala>, Joako, mi esker.